Välkommen till Mattesnack, en poddsändning av mattelärare för mattelärare. I den här inspelningen hade vi tyvärr en del tekniska problem och min röst är av någon anledning ihoptryckt tidsmässigt. Så ju längre in i poddsändningen du kommer desto mer ursynk är det jag säger. Vi ber om ursäkt för att det låter lite konstigt men hoppas att du har glädje av poddsändningen i alla fall. Här kommer den! Vi har faktiskt en ny mattesnack på gång, det är fantastiskt roligt Den här gången så spelar vi inte bara in ljud utan även bild Jag heter Johan Falk, jag är mattelärare och fysiklärare på gymnasiet Vi har också som vanligt David här, säg hej David Hej Där. Fantastiskt Två gäster har vi som inte varit med i podden förut Vi har Sara Mörtsell, säg någonting om dig själv Ja, eh, jätteglad att få vara med i den här podden som jag ju har varit följt från början kan vi säga. Eh, jag är inte ett dugg involverad så värst med matte vardagligen. Jag jobbar med nyanlända på gymnasiet. Eh, men annars allmänt skolintresserad. Jättekul att vara här. Ja, jättekul att ha det här. Vi har Tack. också eh, legenden Peter Elve. Eh, berätta någonting om dig själv. Legenden. <laughs> ja. Eh, matte- datatekniklärare på gymnasiet jobbar sedan eh, två och ett halvt år tillbaka som IKT-pedagog och heltidig i Örebro kommun. Eh, men eh, fort, fortsatt eh, stort intresse för matematikutveckling och matematikämnet som sådant. Så jag försöker åka land och riker runt och ha lite workshops och lite föreläsningar i, i, inom matematik och... Eh, Uh, ja, brinner helt klart vidare för matteutvecklingen. Mm. Ja. Uh, och i det här avsnittet tänkte vi att vi skulle bli klokare på varför vi har matte i skolan. Eller kanske komma fram till att vi inte borde ha matte i skolan eller någonting sånt. Eller vad matte borde handla om eller sådär. Hur låter det? Fantastiskt. Spännande. område. Jag gissar att det inte bara är mattelärare utan även andra lärare som då och då får höra Varför ska vi lära oss det här egentligen? Vad har vi för nytta av det här? När kommer jag använda det i verkligheten? Och det är kanske lite jobbig fråga att få ibland Men ibland finns det bra svar också Och ibland saknas det svar jag, ska jag tänker börja slänga ut en fråga, eller sådär. Jag känner ibland att mattekurserna, åtminstone på gymnasiet, innehåller rätt mycket matte som få människor har praktisk nytta av. Vad skulle du säga om det? Mm. Jag kan ge spontant... Jag tänker mycket på matte utifrån när jag själv faktiskt läste matte som elev. Och det är väl egentligen det perspektivet jag kan bidra här med. Och det var verkligen det präglade hela min gymnasietid. Jag kunde se liksom användningen av allt jag studerade förutom mina mattekurser. Eh, eh, ja, jag ställde ofta frågan vad, vad ska det här tjäna till och vad, det här går inte att använda och det här kändes meningslöst på något sätt. Eh, även om jag kunde spela skolspelet så att man i betyg och i prov tar sig fram men jag kände att det var ganska... Ganska meningslöst som aktivitet och sådär jämfört med mycket, många andra ämnen um, Så jag tänkte Om ni spinner vidare här då kommer jag nu i vuxen ålder kanske att få veta mera uh, Hur man kan tänka kring den här frågan när det är matte Men du kände att matte var mm. Men känner du att du Kör David Känner du att uh, det har klarnat efterhand att det har gått upp ett ljus för dig att uh, du fick det slut användning för allting eller är det fortfarande så att du inte känner att du använder det någon gång? Uh, alltså jag tror inte jag använt det någon gång. Alltså jag hade ganska många diskussioner när jag sedan har jobbat med alltså, mina nyanlända elever som vill ha mycket språkligt stöd i sina mattestudier och då är de egentligen inte alls på alltså, gymnasienivå i matte. Um, en del är ju, kan ju väldigt, väldigt lite matte fast man är i gymnasieåldern. Det är de som du jobbar med David, eller hur? Uh, och då när, de, alltså när vi kommer till det här med ekvationer och så, då märkte jag att jag kan inte säga då för några år sedan. Det var som att lära om på nytt. Jag hade liksom aldrig haft någon användning av det i hela mitt liv. Ouch men så jag nej, ouch, jag vet. Men sen när det liksom gick upp ett ljus för mig och jag kunde se, då, då kunde jag kanske hitta det. Uh, I ekvationen så kunde jag ju annars, det här ni vet lite, det här vet ni mycket mer. Man kan gissa sig till ett svar genom att använda. Andra sätt mm. Och det, man kunde så här, uppskatta men Det borde vara ungefär något sånt här Utan att förstå att det fanns någonting i ja, Att räkna Med en ekvation För att faktiskt komma fram till något mm. ja, Det är kanske inte egentligen Det som är syftet med, med matematiken Just att man ska kunna Testa andra sätt Och försöka klura och byta mm. praktik och så. Mm Jo, absolut. Men det jag kände var att jag kom aldrig fram till det steget att jag tänkte jag prova med en ekvation. Det steget kom jag aldrig till. Utan det var mest när jag med mina elever. ja man kan göra en ekvation här. Oj! Att liksom, och det här är då som lärare som aldrig använder matte uppenbarligen. Att, att liksom se. Jag vet inte. Mina starkaste lärare måste ju vara helt kana på mig under gymnasiet. <laughs> Eller ja, jag gav vi ändå sken av att kunna här. Jag vet inte. Ja um, Om man skulle vara lite drastisk då Om vi tar och klipper bort all matte från gymnasiet Eller nej Det vill, jag, det vill inte jag göra Jag det blev nästan lite, lite chockerad här eller för, för när jag tänkte att Matten på gymnasiet Att man inte har så mycket glädje av mm. den Så tänker jag mer på att lösa andra mm. gradsekvationer Eller andra ja. sinus jag förstår cosinus, att du tänker så. Och sådana här grejer ja. men, men jag tänker vanliga Ekvationer, det har man ju så här glädjer jag av nästan jämt. Ja, men det är kanske för att jag... Jag undrar, ja, jag undrar ändå hur många är det som... Du vet inte kanske, men hur, hur vanligt är det? För jag kan säga att sen jag liksom fattar poängen så säger jag, ja, jag håller med dig. Men jag kan säga att jag har ändå tagit mig genom massor av år i mitt vuxna liv utan att eh, någonsin ha tillämpat det. Mm. Ja, men om jag får flika in ett igen bara så... Ja. Det, det, Använder man matte efter skolan, jag tror att många relaterar till just det att man sitter jag ner och räknar, definierar jag en uppgift eller en ekvation och sen räknar ut ett problem efter tid. Det kanske man inte gör så ofta för att man har att man ju matteundervisningen med det här räknandet som man mm. kanske då i alla fall i vår generation har haft som majoritet i den pedagogiska tanken att det handlar om att räkna. Och det gör man kanske inte så jätteofta om man inte har det yrket eller har det behovet efter. Men, men matematiken som man lär sig redan från grundskolan upp till gymnasiet och sen vidare. Den använder man ju instinktivt hela tiden. Jag, jag kan, alltså tankesättet bakom ekvationen till exempel har ju du Sara använt. Bara i de där sista minuterna du har pratat så har ju du tänkt på det sättet. Mm. Att, att man har någonting obekant och man har ett antal mm. informationer. Ja. Men du sätter inte ner och räknar ekvationer Och det, det är, jag tror att många tänker Om ja, man har inte så stor nytta av matten Efter gymnasiet, man sitter inte ner Med en bok och räknar Men, men det, det logiska Tänket och det här Statistiska Instinktiva Samhällighetsberäknande som man gör Varje gång man kliver över ett övergångsställe Är det här säkert eller inte det är ju massor av matematik som kommer från skolåldern som man använder för att ta logiska beslut. Mm. Men man räknar inte och då tänker man inte heller på att det här använder jag. Hur har jag användning för matematik jag har lärt mig i skolan? Och det tror jag mycket har med, med vilken pedagogik man har, man har genomlevt som, som elev. Mm. Uh, och det, där hoppas jag verkligen att det kommer att förändras och det har förändrats sedan jag gick i gymnasiet men det, det finns det fortfarande mycket kvar att förändra Och då tror jag att också man, om man till exempel jobbar mer med att analysera och problemformulera för att säga tekniken, räkna ut det så tror jag att man kommer bli uppmärksammad på att matematiken finns på så många fler ställen i allas vardagsliv men man behöver inte sätta sig ner och räkna ut saker och ting, grönnöjligtvis. Mm. Um, och där tror jag vi är inne i en tidsera med, med allt vad, vad teknik heter, både i skola och samhälle. Som gör att vi, vi kommer gå ifrån uh, räknandet mer och mer. Och, och, men vi måste för, för, för fortfarande ha en möjlighet att analysera. Okej, det här står jag inför. Hur tänker jag nu? Hur går jag vidare? Programmeringsvärlden har jag också exploderat Med det här i, i skolvärlden Att man får in programmering till exempel, Och det är ju logik och matematiska ställningstagande Hela tiden Den tycker jag är jätteintressant Programmering är ju Något som jag som lärare har haft Jättemycket nytta av och även i vardagslivet Att kunna skriva ihop små skript Och program som löser saker åt mig Bara att kunna skriva små formler I ett kalkylblad Har ju sparat mig massor Massor med timmar och att kunna göra sådana saker är matte på många sätt. Absolut, och, det, och då tänker du helt enkelt en handfast programmering, att skriva koden. Men bara det att, att tänka programmering, att tänka i, i, i if-satser. Om jag gör det här, vad händer då? Om jag inte gör det, vad händer då? Det är ju det klassiska i, i programmering det är ju att tänka liksom eh, handling och konsekvens helt enkelt. Och sen handlar ju programmering mycket om, att även matematik, att använda formler och kod för att systematisera tänket så att en teknisk pryl kan, kan hjälpa en på vägen. Det, jag kan säga för våra lyssnare att Davids mikrofon är inte 100 bra. Det är därför han är lite tystare än vanligt, men han är med oss här hela tiden. Och jag är säker på att han laddar för att säga någonting ja. superlistigt. Eh, Kanske är det så att vi ser på matematik på fel sätt. Att vi bara tänker så mycket på att räkna att skola handlar ganska mycket... Eller skolmatte handlar mycket om att räkna. För det gör det ju, som du säger, Peter. Mm. Men, kan, om, nu, jag försvann här i jag Kan du bara uppleva Kanske den? är det så att skolan fokuserar för mycket på räknandet. För det finns ju ändå med ganska tydligt i kursplaner att man ska kunna lösa andra gradsekvationer algebraiskt och allt vad det är. Um, Kanske man skulle klippa bort sådana saker och säga att liksom fokusera på att analysera strukturera problem och hitta metoder för att lösa dem. Med matematik Sådär. Ja, och det, det, det är precis det jag är ute och försöker eh, jag föreläser dem och, och diskutera och få upp det diskussioner för att i, i, i den nya gymnasieläroplanen för matematik så är det ju som sagt, det är två är det två och en halv punkter av sju syftespunkter som handlar om att räkna allt annat är liksom att analysera eh, bedöma rimlighet, kommunicera etc etc eh, att räknandet har en betydligt lägre eh, ställning när det gäller just omfattning idag på gymnasiesidan än vad det hade tidigare men, men jag tror att mycket av undervisningen fortfarande eh, bygger på att räkna eh, och det tycker jag är eh, det är inte okej okay med dagens läroplaner att bygga en matteundervisning på att räkna. Eh, utan vi måste vinka om det där till att analysera, for, formulera problemen eh, som elev och använda tekniken till att räkna istället. Ja, det låter ju rimligt i sig man använder det verkligen. Ja. ja, exakt. Eh, eh, att sitta och lösa andra galsekvationer. I skolan det kanske, syftar kanske inte bara till att man ska kunna sitta och lösa andagasekvationer när man har tagit studenten. Men man får ju, även om man aldrig löser en annagasekvation efteråt så får man ju förstår ju hur en annagasfunktion fungerar. Och andra andagavasekvationer fungerar när man sitter och löser med dem och träglar dem. Så det är på något sätt en process man ska gå igenom också, även om man inte kommer ihåg allting och kommer använda det igen. Då handlar det om att få förståelse för talen och för funktioner och så vidare. Så att på något sätt det är inte säkert att man kommer ha anledning för det bara för att man sitter och präglar med det väldigt mycket. Och många säger att det är något fyra räkningsrätten man har användning för. Men det är också så att man kan inte sitta och öva division och multiplikation i 12 år i skolan Men det är också någonting som man blir mer för med när man sitter med den mer avancerade matten. Att man bilda hela tiden nya bilder och intryck av matematikens värld och talets värld, hur saker och ting hänger ihop, och hur mönster och så vidare. Att man kan väl hoppas i alla fall att man åtminstone blir bättre på taluppfattning och på de fler räknesätten och på grundläggande viktiga, viktiga matematik genom, genom gymnasiematematiken, den mer avancerade matematiken. Så kanske inte det är ensamt motiverat att man ska läsa så här. Men det är ju en effektvår som man inte ska underskatta heller. Det är en bra poäng. Det, det finns ju de som säger också att matematik i allmänhet är ett bra sätt att träna tankeförmåga och strukturera tänkandet. Det spelar inte så stor roll vad man håller på med. Utan det, målet är att bli bättre på att tänka. Det kan man ju tycka eller förhoppningsvis är det inte enda vitsen med matte. För i så fall så skulle vi kunna sitta med logiska pussel istället eller övningar som är framprövade för att träna kognitiv förmåga eller närminne eller vad man nu gör. Men då tänker jag lite i det här med hur skulle jag tänker att jag då i det här elevperspektivet som jag sitter och tänker tillbaka på. Jag skulle ha tyckt att det hade gett mig jättemycket att ha matten ämnesintegrerad med de Alltså andra ämnen som jag var verkligen intresserad av och verkligen motiverad att lära mig Hur ser ni på att eh, kunna göra tydligare för elever att syftet med matte är att klara av saker som kanske inte alls har med att räkna Och att i det vara mer ämnesintegrerad hur, hur långt har man kommit med det idag om man säger Ni som är på era jämnande till exempel Att, att liksom förankra det i andra intresseområden som elever har kanske Till exempel Alltså det, det, det första man får komma ihåg är att matematik är ett verktyg. Mm. Uh, ja. Och ett språk säger några, men det är ett verktyg. Och ett verktyg eh, enskilt är ju rätt meningslöst. Mm. Man måste använda det i någon typ av sammanhang. Jag brukar dra mm. liknande sen att, att lära sig spika eller hamra eller skruva och så vidare är rätt, är rätt meningslöst om du aldrig får bygga någonting. Du kan vara väldigt duktig på att spika, men, men du måste komma vidare. Och där, där är det som du säger att matematik måste in, ämnesintegreras i andra typer av sammanhang för att man ska kunna liksom nyttja kunskaperna som man, som man lär sig. Men traditionellt sett så är matematik ett, ett ensam ämne. Mm. Uh, om man går tillbaka till min egen undervisning uh, för några år sedan så var det ju alltså ville man integrera och jobba i projekt med andra ämnen så var ofta den första uh, snabba kommentaren från kollegan var att jag kan inte matematik. Mm. Jag är inte mattelärare men det handlar ju Då tar de på sig någonting Men det är inte du som ska bedöma mattegrejerna Det är jag som mattelärare Men jag vill få ett samband med Svenska samhäll, syslöjd Eller vad det nu må vara ah. Och därför tycker jag att vi kan ämnesintegrera och jobba tillsammans i projekt det, det motståndet upplever jag fortfarande finns kvar Även om jag själv inte jobbar som mattelärare idag Men, men, men att det är lite Matte och naturvetenskapliga ämnen Är lite för sig Rättar man jag ha fel, eh, ni som är verksamma? Eh, ja, håller med? Jag har, eller som jag har upplevt det, nu har jag inte varit lärare så länge, men eh, jag tycker att det är svårt att ämnesintegrera matte på det viset att eh, i, i matematiken måste man dyka så pass djupt i sig eh, funktioner, eller kanske till och med exponentialfunktioner, en liten liten del och förstå hur de fungerar. Om man jobbar eh, i ett ämnesövergripande projekt för att analysera vattentillgångar i Indien så är det aldrig så att man behöver dyka så djupt i själva matematiken då har man ett eller två eller tre problem som man behöver lösa som man har med mött att göra och sen har man löst dem och man har aldrig kommit fram till de här generella sambanden som man vill se och vill förstå med, med det sagt så kan man ju fortfarande ta exempel och användningsområden som ligger utanför klassrummet när man undervisar Mm. Och kanske göra teman kring det också. De här tre veckorna ska vi Bara ta exempel som handlar om sjukvård Eller bara exempel som handlar om eh, Mat eller någonting. Och det är inte helt dumt mm. Mm. När det gäller A-spåret yrkes, Yrkesprogrammen på gymnasiet Så står det ganska tydligt i de nya kursplanerna att det ska vara matematik som är relevant för yrket och för karaktärsämnena. Så där har man egentligen inget val om man ska vara togen eh, intentionerna från Skolverket. Eh, och det har jag märkt att det är väldigt svårt som mattelärare att stå och gissa vad eleverna kommer att behöva för matte i, sin, i sitt yrke. Jag kan till exempel motivera för mina byggelever att de måste kunna betagrassa om de ska räkna ut en rätt vinkel. Men då säger de att bygglärarna de bara lägger en bräda så och en bräda så. Och sen så, så kollar de att det är en rätt vinkel. De behöver inte räkna någonting. Så att för att få trovärdighet så måste man vara lite insatt i vad det är för matematik de behöver. Mm. Och hur, hur man tänker i yrket. Mm. Jag, jag tror att... Ja, eh, är ni vad jag säger? Ja, absolut. Mm. Ka karaktären på programmet ska ju, ska ju färga all undervisning oavsett om det är yrkesprogram eller studieförberedande program uh, och där tror jag jag håller med dig Johan också att det kanske är lättare att lyfta in andra ämnesområden eller områden in i matematikundervisningen än tvärtom uh, men, men precis som David säger man måste också till exempel på yrkesprogram lyfta in yrket in i matematiken så man får en relevant matematik och det, som mattelärare kan man som sagt inte göra det själv utan här måste man ju ha hjälp av andra ämneslärare Uh, mycket av matematiken idag bygger ju på kommunikation och diskussion Och muntliga delar har ju fått större tyngd idag Och då är det ju naturligt för mig tycker jag att lyfta in språklärare i det uh, Om du ändå ska ha muntliga moment i matematik Varför då inte lyfta in en språklärare Och liksom kanske koppla det till andra ämnesområden När du ändå ska stå där och, och prata Eller hur du ska falla in på video eller vad du ska hitta på om man gör det på spanska, engelska eller vad det nu var vara. Det kan vara krystat men ändå får de ett, de får ett område att prata om. Eh, matematik i det här fallet. På språklektionerna. Som är relevant för deras utbildning. Istället för att hitta på en historia att nu är du utbytesstudent ström i, i inre Brasilien. Eh, och du ska prata med en by där eh, Då är det bättre att lyfta in matematiken i så fall. Eller vilka ämnen som helst och prata om, om det som pågår. I skolan hela tiden Men eh, det, det Johan sa där också Att man går, kommer väldigt sällan ner på djupet När ämnesintegrerade projekten och matematiken det, det kan jag också hålla med om Och det innebär ju att matematikämnet fortfarande Behöver <går> <går> Gå ner på djupet under sina mattelektionspass Eller under, under sin Lektionsplanering eh, Så att man verkligen täcker det Man ska täcka i kurserna Men det är livsfarligt tror jag Att fastna i att man nej, men Det är enklare om vi kör matte rakt av Vi blandar inte in de andra lärarna För det blir bara liksom Det blir bara luftslott av det hela eh, Och då sitter vi där så småningom med gymnasieelever Som fortfarande inte har förstått varför man har räknat matte Under hela grundskolan Och varför som ja. har fortsatt med det eh, Så vi riskerar att missa just Det som kan trigga gång deras Engagemang och motivation Om vi kör vidare eh, Själva, och därmed tappar vi också 70% av eleverna. Det finns 20-30% som liksom är fine med att sitta och räkna i en mattebok. Men de flesta är, tycker mm. ju att det är speciellt givande. Det är ju så. Nej, och det, det, det är den matten som jag misstänker att Sara gick igenom också under sin studietid. Och, och som vi hörde så, så många säga att ja, men jag har inte använt i mappen Eller mer än en av fyra räknesätten. Och jag tycker att det var bortkastad tid Att ha matematik på, på gymnasiet Och det är liksom Det är ju till viss del på att den undervisningen Kanske såg ut som den gjorde Och, och varför då köra vidare i, i samma spår Då kommer vi inte få någon förändring I inställning eller i attityd alltså, Det blir lite konserverat Det här, det gamla sättet För att de som väljer Att bli mattelärare är väl oftast De som har uppskattat matematikundervisningen på skolan när de själva gick i skolan jag minns ju själv det att jag uppskattade matteämnet, jag uppskattade prov och jag tycker fortfarande att liksom höjdpunkten i matematik är när man sitter i en, en tyst tentasal och ska få lösa en massa svåra problem som man aldrig har sett för och det är ju liksom, som att gå in liksom till en VM-final i fotbollen eller någonting, att det liksom nu det avgörs, det är jag och det här pappret i tre timmar och jag ska försöka lösa de här svårare att bevisa för mig själv att jag, att jag kan lösa problem. Liksom. Och det är därför man blir mattelärare. Kanske för att man uppskattar det i tillfället så mycket. På något sätt. Men det är kanske inte alls det som det är bara vi mattenörda som uppskattar det. Men tyvärr är det vi som uppskattar det som väljer kanske att bli mattelärare. Och då är det inte så konstigt att man fortsätter eh, bedriva undervisning som ser ut så. Mm. att man tror att alla får samma kick av att eh, göra ett Och så är det, väl, det är inte. problem inte det som skolan har i allmänhet. Nej, och det är... <tryckas> ja, jag skulle också säga det. <tryckas> man undervisar på det sättet som man själv tycker var roligt. Mm. Vi reproducerar ju hela tiden delar av den här traditionella skolan. Vår, liksom. i, i, i, I och med att det ser vikande antal i antal, antalet mattelärare på lärarhögskolan så, så sker det ju någon typ av negativ spiral här då. Att, att vi, om vi undervisar, vi mappenördar blir mattelärare och undervisar på ett sätt som vi tyckte var roligt. Så lyckas vi inte inspirera samma mängd elever att bli mattelärare idag. Så att matte verkar börjar ju då minska oroväckande fort, måste jag säga. Mm. Uh, mm. Vi håller på att bli vi är, vi är en utropningshot att art bli mattelördar. Men det, det, det, jag kan känna igen mig i det David säger också. Jag tyckte också att det var skitkul på högskolan att titta med, med en fysiktenta eller matematiktenta i högre nivåer och bara groppa ner sig. Men, men det jag menar på gymnasienivå idag är att det, det vi behöver jobba mer med är att inte ge 25 färdiga problem till eleverna att lösa utan också låta eleverna vara med och ta fram problemen. Inte 25 stycken, men ge dem en situation eller be dem att tolka en, en situation och formulera och modellera utefter det och sen använda teknik eller beräkningsmetoder för att lösa problemet. Och sist naturligtvis bedöma, är det här rimligt det jag kom fram till? Men jag tror fortfarande kommer tillbaka till det att det är väldigt många som delar ut en stencil med 35 uppgifter färdigdefinierade här. Räkna ut det här och så ser vi vilken poängsumma du får. Och det, det, liksom, det funkar inte i dagens gymnasieskola och det står inte att du ska göra det heller. Du kan inte heller bedöma den typen av förmåga och så vidare som du ska göra på det arbetsrättet, oavsett om vi som mattenövda tycker att det är enkelt och att det är liksom hyfsat inspirerande att få sista uppgiften på nationellt prov. Liksom. Det är ju vår våta dröm. Det läser vi liksom på stängkammaren. Med, istället för att läsa en bok så läser man liksom nationella prov från 30-talet. Alltså, vi, vi måste göra någonting åt det här och släppa liksom den här spiralen. För annars sitter vi där om några år och har ännu färre mattelärare därför att vi lyckas inte beröra tillräckligt mycket. Eh, och det är ju nu, det är vi på gymnasiet som har möjligheten att verkligen beröra eleverna eh, så att de känner att det här är meningsfullt. Är det ett mål att eh, se en ökning av ansökningar till matte lärarutbildningen för er? Är det, är det ett mått på framgångsrik undervisning? Ja, för mig är det ju det. Alltså, det är, mm. Skulle jag se en pik av, eller lärare överhuvudtaget, skulle jag, eller ingenjör, en pik på elever som går vidare till högre studier eller som eventuellt blir lärare, mattelärare, det ser jag som ett, ett bevis på att jag har berört eleverna och motiverat och fått dem att förstå tjusningen med det som jag, Johan och David redan har förstått. Att matematik är ett av de bästa områdena man kan hålla på med, för att det är så mångfacetterat och det är universellt. Uh, Får vi fler att förstå det så kommer vi lösa matematiklärarkrisen inifrån. Mm. Och då men, det, det, det, det, det är det absolut bästa. Men då tänker jag igen i det här med vad, vad är syftet kanske då i ett, en bredare mening när vi tänker att alla inte kommer att bli mattelärare på gymnasiet. Um, hur är det då uh, jag till exempel skulle känna Oh, det här som jag gjorde på gymnasiet det, kan ju jag, det tillämpar jag i min vardag fast då satt jag och räknade när jag ska förstå kopplingen till att det här som du sa i början Peter att det här är liksom logiska steg som jag tar i mitt tänkande. Hur, hur ska jag liksom, eller vad kan en lärare eller en skola göra för att liksom bädda för att jag som elev ska kunna göra den kopplingen eller jag som vuxen ska kunna se att det här liksom berör varandra. Mm. Jag, jag tror om jag, kan få, om jag får fortsätta bara, nu paddrar jag på och ja. att bryta mig. Ja. men Jag brinner så mycket för det här. Eh, alla de programmen vi ser eller har sett i tv som Lyxfällan eller Fuskbyggarna eller eh, vanliga Svensson som åker på rejäla blåsningar rent finansiellt. Där har det ju ett tecken på att någonting inte fastnade från matematikundervisningen. Om vi kan lyfta in det... Uh, Lyxfällan är ett typexempel vi har, Mobillån lyfter alla Mattelärare in på sin undervisning Förr eller för att många elever har liksom en, en chock När de ser uh, Vi kan, vi kan ränta det här på mobillån uh, Men lyft in de här vardagsfenomenen idag Med att det är så enkelt att låna pengar Det är så enkelt att köpa på avbetalning Det är bara att ta fler och fler kreditkort Hit och dit och, och så. Vidare. Det är så enkelt att göra det Men det är också många som går på rejäla Miner och kan man då lyfta in det här och börja få eleverna att fundera på Vad är problemet med mobillån till exempel? Varför är inte det en bra idé för en medlemsvänster att finansiera sitt liv på snabba lån med hög ränta På kort återbetalningstid? Lyft in de här som, som de kommer och på, de, de har ju redan drabbats av det som gymnasieelever och de kommer drabbas av det i, i, när de kliver ut från skolan också låneinstitut eller reklambolag eller eh, första månaden gratis och sen binder upp det i 25 år börja fundera på hur ser samhället ut och vad tjänar folk pengar på och hur undrikt det att gå på de här smällarna för att eh, lån och sådana saker där finns det effektiv ränta och sånt angivet då kan man hävda att jag behöver inte kunna räkna på procent ens för att Veta om det här är en bra eller dålig grej Jag kan jämföra 3400% Med 4,9% Och veta vad som är Det bästa lånet att ta om jag måste låna um. Absolut Och, det, och det, då, har du ju något, då har du ju fått En matematisk tänkande Som du har instinktivt Du kan jämföra olika procentsatser Och vad innebär det för min privatekonomi Vad har jag för lön in och vad har jag för kostnad ut Och det är ju inte mer Det är ju grundskolematik men i och med att vi tränat det under alla dessa år så kanske det blir enklare för folk att inse att ja, men det, här är ju, det här kommer ju inte gå. Och, och mobilån kanske är ett dumt exempel för det är så jättestor skillnad på effektiv ränta på ett vanligt nålåt mobilån Men många av de här situationerna där det handlar om att ta snabba beslut. Det kan vara ett mobilabonnemang i entrén till köp till gallerian. Liksom. De här snabba ekonomiska besluten att få en till syns attraktiv teknisk pryl eller vad man må vara så tänker många på det istället för att tänka ja, okej okay, vad kommer det här så kosta det inte vara annan, som du säger det kan vara att köpa ett par skor de här skorna kostar 1200 spänn de här Nej. andra skorna kostar 700 mm. spänn okej okay. då är de ena billigare men mm. vad betyder det är det bättre mm. kvalitet kan jag använda dem längre eh, är det här eller ja, massa andra aspekter som man kan väva in och hantera om man mm. har vissa mattefärdigheter Det låter som ett jättebra arbetsområde då, För en ämnesintegrerad också. undervisning tycker jag ja, absolut. Både språk och samhälle och allting mm. och, och det här kommer tillbaka till Det vi pratade om från början att Det här handlar ju om att, att vi har tränat Det matematiska tänket under grundskolan i gymnasiet Och sen blir det bättre och bättre på att kunna applicera det här grundläggande som vi pratade om Om man blir bättre på att applicera det I snabba, trängda situationer Så kommer det lösa många Eh, samhällsproblem för dig som individ du kommer inte gå på lika många miner därför att du har blivit bättre på att prata och tänka matematiskt Sen är inte det inte någon annan ekvation mm. eller cosinus variant, eller någon krets utan det är vardagsekonomi egentligen men i och med att ha tränat på olika saker så är du bättre lämpad att kunna prata det språket och kan direkt säga att det där är inte fördelaktigt för mig som familj eller för mig, för mig som individ Ja. Eller vända på det, det där är fördelaktigt Eller börja pruta till exempel Men det är bara att åka till sydliga belgader Så har det ju ett matematiskt tänk På marknaden till exempel i, i mm. Alltså det är ju så mycket Matematik som det är stängt Jag vill ta ett exempel jag upplevde i en klass Vi hade Mini Whiteboards Och körde en, en Uppgift gemensamt Då var det Någonting i stil med att Välle väger 12 kilo mer än annan. Vilken av de här fyra ekvationerna beskriver det sambandet? Och så var det fyra ekvationer där fyra olika räknesätt ingick. Och jag kunde se att från den början i alla fall hade en tredjedel av klassen fel svar på sina whiteboards. Och en uppgift som jag tycker är så enkel att ingen ska någonsin behöva ha fel på det. Och då inser jag att för den här delen, minst den delen, så är matten bara grekiska. Man förstår, man förstår inte vad det handlar om alls. Mm. Mm. Och det gjorde mig... Ja. Det kanske är det allvarliga problemet i... Jag har lite fördröjning här så att det, det låter som jag avbryter er hela tiden när jag börjar prata. när ja. det. det kanske är problemet också med, med undervisningen idag att, att det är så många, så många av eleverna som inte har förstått och så ska vi ändå tagga dem vidare igenom de olika kurserna och lära dem svåra och svåra saker men de har inte förstått de saknar den grundläggande eh, förståelsen kanske eh, för man fokuserar för mycket på alla procedurer, man ska ta sig igenom alla böcker som ska vändas blad i och alla frågor som ska avverkas att man tappar förståelsen och då är det klart att då upplevs i matematiken som meningslös om man har missuppfattat de grundläggande mm. grejerna om man inte har någon tal förståelse med. Om man inte har den grundläggande algebraiska förståelsen så är det klart att det bara är, det bara är grekiska. Och då sitter de där och så lyckas de ändå blir godkända för kurserna men, de, men man förstår ju vilket slit de måste lägga ner och vara meningslösa De måste kännas när de lyckas Kanske lösa sina problemen egentligen. Och det är igen det här som, som du säger Peter Att liksom, mindre räkna ut rätt svar, mera Formulera problem och förstå Sammanhang Ja och sen, sen Lyfter man ju många gånger liksom, vad, vad är den inre drivkraften Hos eleven, hur, hur stimulerar vi den inre Motivationen och det måste ju även gälla även på Som Matteluktionerna alltså, matt kan inte bli liksom, det onda i en annars rolig skolvardag. Vilket för många är. Liksom. Att det är det tråkigaste man de kan hitta på. Och då, därför har jag hade en tanke där. När grundskolan nu inför mer mattundervisning. För att, för att ta, komma till rätta med att, att många saknar grundläggande behörighet. Och att man får mer träning eller hur man nu tolkar det. <laughs> Om man inte då förändrar mattundervisningen. Då får vi ju mer av någonting som fortfarande uppfattas som väldigt tråkigt. Och, och, och där har man ju verkligen någonting att fundera på. Liksom. Att det, nu säger inte jag att all matundervisning är tråkig. Men för de eleverna som tycker att det här är det tråkigaste i veckan... Nu ska vi ha det, det lite grann fler det gånger i grundskolan man än tidigare. ...för fast säga det högre nästa gång. <laughs> ja, precis. <laughs> mm. Nej, men det, det är ju en morot. Mm. Jag är lite sugen på att köra en runda och, och låta oss säga vad vi tycker är det viktigaste eller mest användbara man lär sig i, i skolmatten. Och sen kanske köra ändå och säga vad vi tycker är mer eller mindre meningslöst. Jag hoppas att vi har gjort nu också. Men, men jag tänker ändå säga att jag tycker att det bästa man lär sig, eller viktigaste man lär sig på gymnasiet i alla fall i matten, är sannolikheter lite statistiskt nu ska vi se hur vi formulerar det här det jag är ute efter det som heter statistisk signifikans att man kan använda matte för att avgöra om samband man ser, mönster man ser bara upp är slump eller om de är verkliga för att det finns så många samband som vi blir lurade av och om man håller lite mer kritiskt kritiskt öga till det så får man ett bättre liv tänker jag. Gud är svart. <laughs> ah, ja, jag, jag stannar där för att se. Jag Snubbla på mig själv. Mm. Ett löfte. Var, det, var det ett löfte? Nej det var jag vet inte var det var. Det var en dålig förklaring om vad Ett bättre liv. Ja, det leder till ett bättre ett liv, liv. Om Du kan räkna på eller om du förstår vad statistisk signifikans är. Det är ett löfte. Typ. Jag får klippa bort det här sen tror jag. <laughs> Meningen med livet är uh, Ja, jag, ja. Jag kan, jag kan, Vill du börja mest negativt mm. Nej nej, kör du Johan, vill du fortsätta eller ska jag gå vidare Ska jag köra För jag håller nämligen mig uh, i, I vad du anser vara det viktigaste Med matematiken Och det är det, det har ju mycket att göra med också vad du möter i, i, i ditt vardagliga liv. Bara du slår upp en tidning och då, då kanske många, många argumenterar ja, men det är ingen som läser tidningar längre. Men, men slår upp en digital tidning då? I, I valtider eller vad det nu må vara så är det statistik och samarbete sida upp och sida ner. Och om du inte kan kritiskt förhålla dig till det så är det ju där och, och, och är med i lyxfällan till slut. Så jag håller med dig i, i det du säger. Statistik och sannolikheten med allt vad det innebär är ett av de viktigaste och roligaste momenten i matematiken på grundskolan. Det är tråkigt, det tråkigaste ska jag säga så. Det finns inget tråkigt matematik, men det, det, det, och det är ju framgått tydligt vad jag tycker. Och det är den stora risken eller gropen som, som riskerar att falla ner i. Det är ju. Det är ju räknandet. Generella nötandet. I tid och tid oavsett område Och naturligtvis måste man träna Och man måste få tid att träna På processer och räknesätt och räkneregler Jag upplever att elever tror att de blir bedömda i allt de gör Och då missar de också känslan av att det finns också träningstid man måste kunna våga göra fel Och våga räkna fel Och våga prova olika teser eh, Olika angreppssätt på matematiska problem eh, Vilket jag eh, har en känsla av att det saknas idag eh, Eleverna har som betygshets och stress Att de tror att allt de gör kommer med i deras slutbetyg Och det innebär att räknandet blir liksom att ja, men Jag får göra på ett sätt och blir det rätt så går jag vidare Och då är min lärare glad Man vågar inte prova Andra lösningar Och man vågar framförallt inte prova Fel vägar Och för mig som kommer från ingenjörssidan Så vet ju vi Att fel väg är ju det absolut Mest lärorika Att verkligen köra in i väggen och fatta Det här gick ju inte Och sen också förstå varför det inte gick Och sen börja av Det det saknar jag, den mentaliteten, både hos lärare och elever. Men vi måste skapa det klassrumsklimatet där den här kluriga eleven får utrymme. Och där det är, man kan få kredd om man räknar fel. Bara man förstår varför man räknar fel. Varför man inte kom fram till rätt svar. Det är en risk att vi inte hamnar där. Jag kan ta vidare där. för att Jag har jättesvårt att prata om det här på det sätt som ni gör men väldigt intressant att lyssna. Men som du är inne på Peter nu är också någonting som vi har inom språkundervisningen i det här med att det finns en tradition eller en... en, en en tro på att det handlar om regler också i språket och de ska man inte bryta för då har man inte lärt sig ett språk. Mm. Uh, och det där kan vara väldigt hämmande därför att elever törs inte vara kreativa jag jobbar med elever som faktiskt ska lära sig att använda ett språk i allt de gör. Uh, och att man kanske, man, man vågar inte prata om saker för man tror jag säger fel eller jag kan inte rätt ord och det är otroligt hämmande och lite att se och vara med om och då tänker jag liksom i matte det, det som du är inne på är det här med att våga göra fel att laborera, att faktiskt kunna vara kreativ så att matten kan vara ett sånt ämne som får elever att tänka, även i matten tillåts jag att vara kreativ jag får liksom um, det är inte bara när jag har bild eller i, i, på något sätt estetiska eller kanske en del elever känner också i språken. Men även i matten som faktiskt där det finns regler så känner jag ändå att reglerna är till för att jag kan bryta vissa därför att jag då kan utveckla min förståelse för det ämnet på något sätt. Så det, det skulle jag tycka var jättekul och, och om det blev liksom en del i matteutvecklingen. Matte det kreativa ämnet. Det kul. Ja, det, jag tror man har mest eh, nytta av med matematiken, det är nog det som ändå har betonats på nationella provet i matte 1 på sistone, där i princip, om man synade, alla uppgifter handlar om att jämföra att jämföra saker eh, att se eh, relativ eh, skillnad eller absolut skillnad mellan olika belopp att undersöka förhållande att någonting är större än något annat, att eh, det går ett visst förhållande mellan två olika längder Att, att jämföra två olika visst Just jämföra och förhållande Det tror jag är det viktigaste att ha med sig Och det ger nog också Bäst resultat på Nationella proven Om man är riktigt eh, duktig på det Sen det jag saknar är väl eh, Dels Den här estetiska aspekten Av matematiken som Sara är inne på att eh, man måste fråga, tala om matematik som ett eh, estetiskt ämne. Att, eh, mm. att titta på talserier och mönster, att titta på geometri och symmetri. Och det finns också inskrivet i de nya eh, ämnesplanerna. Att, att den, matematiska, den estetiska aspekten av matematiken ska ges eh, fokus. Eh, man har förminskat matteämnet väldigt mycket idag genom att... Eh, just det här klassiska räknandet och att... Det är väldigt viktigt att eleven kan dividera två bråk med varandra, annars kan de inte bli godkända i matematik. Men så har man släppt liksom, det är så litet liten del av matematiken. Varför, varför, handlar inte, varför är det bara en sida i matteboken som handlar om matematikens historia? Varför står det tre rader om Pythagoras? Varför får vi inte veta hur människan har funderat över tal och över att räkna? genom historien. Varför får vi inte veta hur man har tänkt om, om tillvaron på om olika platser i olika kulturer? Eh, det är väl jätteviktigt att se matematiken ur det perspektivet. Eh, men det finns ju inte en rad i våra för att göra det och därför är det också en anledning till att man det är väldigt stor man får lägga ner väldigt mycket jobb som lärare om man ska utvidga matemnet till de här eh, större aspekterna också eftersom man inte har något det finns liksom inget material, inga kursböcker som hjälper en. Alltså, jag tänker en bok i engelska på gymnasiet, där har man väl ändå. Där lär man sig om det engelska samhället, man lär sig om det engelska språket, man lär sig om grammatiken, man lär sig om historien. In i matten lär man sig bara räkna. Uh, varför, varför är det inte flera kapitel om hur man löser problem, om hur matematiken har förändrats, om estetiska världen i matematiken? Uh, Ja, jag har kapat 80 av I viss mån... Alltså, jag, jag känner ju också att... Gud vad kul det vore att fördjupa sig mm. lite mattehistoria och estetiska aspekter och alla sådana grejer. Men sen känner jag att det här räknandet på något sätt måste jag ha med. Om mina elever inte kan dividera två bråk med varandra så kommer de ha skitsvårt att hantera linjära ekvationssystem. Och... Då kan man fråga sig, vad är vitsen med linjär ekvation? Så, ja, men jag tycker att det är ett kraftfullt verktyg för att förstå och eh, tolka omvärlden och göra bra saker. Och för att kunna komma till de här svårare verktygen och använda dem så måste man vara rätt duktig på att räkna. Eller då ska räknandet inte vara ett hinder. Eh, och det är ett dilemma jag står inför varje dag. Men det beror ju på vilka, vilka elever man har. Eh, har du yrkeselever så ska du lära dem den matematiken de behöver sitt yrke. Och sen utöver det kanske de här estetiska, historiska, större, bredare aspekterna. Men har du elever som går C-spåret på gymnasiet som ska vidare antagligen till högskola och läsa matematik och fysik. Då får man ha ett annat fokus. För då är det väldigt mycket. Då ska de behärska det matematiska språket och de kunna utföra beräkningar och ha full koll på alla taler. Och så där har man, man har ett helt annat perspektiv på. jag och sen, sen är jag också en fråga om, när, när är det okej okay att låta bli och räkna för hand när kan man låta tekniken göra det den är bra på det vill säga räkna ja man kanske bör förstå hur man dividerar två bråk men jag kan lika gärna mata in det i vi vilken räknare eller google eller vad som helst och få ett svar. Eh, och jag kan mata in mina i ekopationssystem. I, i yoga och få en grafisk representation av det. Och då handlar det ju inte om räknandet i sig. Man behöver ha explicit kunskap. Utan det är ju att förstå. Okej, okay, varför blev svaret som det blev? Eh, så att någon gång så måste man ju släppa också. Att räkna för hand är liksom. Det du ska kunna. Men däremot så börjar du ju förstå. Varför det blir som det blir. Och då måste man naturligtvis. Ja mycket eller en del räkning kvar, men någon gång så måste vi börja nyttja tekniken till det den är bra på. Och då handlar det mer om det som jag är ute efter. Det handlar ju mer om att formulera, analysera, formulera och sen också bedöma rimlighet på svaret. Det är det som det är fokus och det är ju lite grann som David är inne på att jämföra två lösningar, att jämföra två förhållanden är ju inne på samma spår. Det handlar ju inte om att räkna det. Jag kan ju mata in två förhållanden i din dator och låta den räkna ut den som är mest fördelaktigt Men jag bör ju också mm. förstå det mm. som, som, som människa, varför det blir så Annars har vi lämnat över kanske beslutsrätten mm. till tekniken och då, och då jag, och är jag vi gilla inte också Det är kanske dödsviktigt att mina elever förstår vad division är på ett konceptuellt plan och inte beställda så snart det dyker upp en division. Men det är ju minst lika viktigt, om inte tusen gånger viktigare, att de kan se en situation, att, att, att de kan välja rätt av fyra ekvationer som beskriver att Pelle väger 12 kilo mer än annan. För kan, kan de inte göra det, då kan de få dividera hur mycket de vill. Då, är, då har jag misslyckat som lärare. Tycker Jag tycker också att ett, ett, ett, ett... Matteboksexempel på att Pelle väger 12 kilo mer än annan. Det är ju att ibland så står det att Pelle väger 105 eller 1000 kilo mer Eller jag går och köper 25 vattenmeloner Om vi kostar det Alltså då måste man ju som elev kunna ifrågasätta problemet Alltså det här är ju inte ett rimligt antagande för huvudtaget Det, det går liksom inte att väga 2 mikrogram Utan det är liksom jag tycker att som en elev så bör man också träna sig i att ifrågasätta matematiska problem som slängs framför den. Och där tror jag att, att eleverna behöver känna också att det är okej okay att ifrågasätta matteboksproblem som orimliga. Ja, jag kan räkna ut hur mycket 25 vattenmiljoner kostar, men när kommer jag köpa 25, 25 vattenmiljoner? Är det egentligen en bra uppgift? Nej. Nej, precis. Och, och grejen är att det är ett jättebra område för elever på både grund och imamskola att ta en mattebok som är liksom kursboken eller någon annans. Och bara sätta sig ner och titta på vad är uppåt väggarna i den här boken. För då, det är ju matte och man reflekterar över situationer, man analyserar det, hur ska vi kunna omformulera det här problemet så att det blir relevant för vår utbildning eller för vårt samhälle. Att man helt enkelt omarbetar uppgifter utifrån vad som egentligen borde stå där. Låt eleverna göra det. Istället för att vi som lärare ska liksom tolka ja, men det här problemet det är, bara, det är bara fånigt. Ja, det är klart det, är det. Men låt eleven formulera det på ett bra sätt. Mer kreativt. Mer kreativt, ja precis. Och, och liksom, låt eleverna känna i att boken är inte bilden. Matteboken är inte... liksom. Gud i, mat i klassrummet matematik är ju så mycket mer Än det läromedel som eventuellt Placeras framför mig Lyft in liksom det som finns I ja. samhället, Ta med en dagstidning Och fundera på matematiken på första sidan eh, Använd liksom samhället i klassrummet Och matteboken är ju gammal Så fort den är tryckt. Eh, gör något vettigt liksom Med, med, med modellen det tror jag, många jag tror med vi många köra en ett separat eh, mattesnack avsnitt just om matteboken tror jag det är underlag för. Ah, jo, det, eh, det är det. Sen tror jag ja. en ja. väldigt eh, en väldigt konkret sak som eh, man behöver få med sig för matteundervisning tror jag är eh, kalkylbladsanvändningen. Eh, för det lär de sig inte någon annanstans i skolan. Eh, och det är det som efterfrågas mest tror jag ute på arbetsmarknaden. Jag pratade med en kompis som jobbar inom näringslivet och det, han sa det att det är det, är liksom det viktigaste, tycker han Att eleverna är rätt matematiskt, de ska vara duktiga på problemlösning Och de, det är bra om de har koll på kalkylgraden mm. varför, varför använder vi kalkylgrad så lite? Varför använder vi det i två lektioner för att lära dem hur det funkar? Varför, inte, varför gör vi inte alla på matteundervisning i För Det är liksom 2000-talets papper och vän, i princip när man pratar Uh, varför, varför inte jag, inte jag, mm, jag förstår inte varför jag inte använt det innan. Jag älskar Excel, använder väldigt mycket, men jag liksom, och det är det bästa verktyget. Det är det bästa verktyget jag kan ge mina elever. Uh, och jag förstår inte varför jag inte använt det innan. Jag ska börja mm -hmm. göra det med. Ja, de med Bra. Ja, det är sant. Lite bra. Eller ett annat kalkylprogram, Det, ja, ja. det, Excel. <laughs> det, det finns Nej. andra. <laughs> Nej, men jag håller med dig. Det, det, handlar, det handlar ju återigen om att låt tekniken göra det, det är den är bra på. Det vill säga räkna ut kalkylbladets formler. Låt tekniken göra det. Men du som elev och lärare är ju den som sätter upp förhållanden och formler och liksom tabeller i kalkylbladen. Liksom Hittar inte att räkna de här grejerna för hamn och sen för Det vet ju att många använder kalkylblad på också. Att man, man räknar ut och så matar man in svaret istället för att mata in formen. Jag vet ju att Johan är ju, är ju elit när det gäller kalkylblad. <laughs> I, i, I alla sammanhang. Men, men alltså det, jag håller helt och med dig då. Att, att kalkylhantering överhuvudtaget är ju både på arbetsmarknaden eftertraktat i alla branscher, men framförallt också som privatperson väldigt liksom nyttigt. När du sätter så småningom upp din egen privatekonomi, etc. det är ju jätteenkelt för en, en elev på gymnasiet att, att liksom sätta upp en budget. Men använd kalkylbladets funktioner. Jag tror att det kan öka förståelsen för matematiken också. Eh, för att när eleverna sitter och räknar för hand, så tar de en siffra stoppa in i minräkna och ta ut en annan siffra och så gör man någonting med den och så förvandlas talen till nya tal och så kommer det ut som ett svar. Men i kalkylbladet om du använder form... Nu försvinner det, David. Nej, David, kom tillbaka. Nu försvann. Det... Ja, nu har vi dig. Samman mellan talen, inte att bara talen föräntar. hör du mig? Nej, nu har vi dig inte. så har du hela tiden... Jag hör det dåligt nu alltså Jaha, nu så Nej. Hallå ja, vi... mm. mm. Okej, okay. ni hörde ingenting Vad jag, jag sa en dropbox som helt eller? Vi såg så... det här ja, Jag visste det, jag visste det. <laughs> Ja, jag, jag sa något jätteintressant ja, det såg intressant ut. Vi förstod att det var intressant ja, <laughs> kan, kan du upprepa kärnan i det Eller ska vi sväva i ovisshet Uh -huh. eh, jo, jo, jag sa att eh, kalkylbladen ger en ökad förståelse tror jag, för matematiken. När du räknar förhand så tar du en siffra som omvandlas till andra annat tal som du stoppar in i räknaren och får ut ett tal som blir ett svar. Eh, och det blir liksom magi över det saker förvandlas. Men i ett kalkylblad så består relationerna mellan de olika talen. Eh, och du kan ändra det, det första indatat så kommer alla talen att förändras på vägen Och jag tror man kan lättare se relationen mellan tal och hur eh, saker och ting hänger ihop mer Än när man räknar med faktiska tal som bara förvandlas liksom, Det blir mer magi som de inte förstår när de räknar eh, med papper och penna mm. Och i eh, kalkylbralet består på något sätt ändå relationen mm. mellan talen Vi börjar faktiskt närma oss en timme eh, mattesnack här Det är ju fantastiskt och samtidigt lite skrämmande Eh, och det slog mig när jag tittade på, på uppställningen här nere med Fyra personer att, aha, Vi har tre killar här som eh, är mattelärare Och sen har vi en tjej som får representera Och som inte håller på med matte Det var lite typiskt ja. Men då tänker jag hälsa från eh, Marinas resten Som skulle varit med oss idag Men teknikkrångel gjorde att hon kunde inte vara med hon, hon är också mattelärare Vi tackar henne för att hon ville vara med Och tycker jag att det är synd att, att hon inte var med Eh, vill vi säga någonting mer? Vad säger tar vi det då. Håller ni med? Man skulle kunna prata ju tid förstås. Mm. Mm. Uh, ja, uh, uh, uh. Jag, du får klippa bort det här Johan om du vill, men jag vill bara inflika också att just min, min roll som jag har just nu som IKT-pedagog uh, är en roll som, som mattelärare verkligen bör nyttja Använd oss för att få eh, bollplank på tänkbara verktyg, tankesätt eh, kalkylbladhantering eller vad det nu må vara eh, För att förändra och variera till matteundervisning För att eh, som mattelärare och som lärare generellt Så har vi inte alltid den traditionella tiden att leta rätt på och verktyg som du kan nyttja eller angreppssätt som du kan använda i din matteundervisning. Använd de som är anställda för det och har tiden. Det vill säga sådana som IKT-pedagoger. Traditionellt sett så är inte vi... Och jag är ju mattelärare i grunden så jag kanske kommer in där. Men IKT-pedagoger behöver naturligtvis släppas in och välkomnas i matteklassrummen. Vi är en, en bra resurs även för mattelärare. Uh, och vi behöver inte vara matte där i grunden, Sara, du kommer bli en fantastisk IKT-pedagog även för dina mattekollegor. Uh, men, men just att man, att man släpper in uh, nytt färskt blod i klassrummen även inom mattområdet tror ja, jag kommer sån, sån om att övertyda att det kommer tips, uh, ha en jag positiv effekt om så att klippa bort. Så. Ehm, ja, då tänker jag se till att vi avrundar. Om eh, man vill hitta mig någonstans så kan man leta efter Magister Falk på Twitter. Så hittar man mig. David, var hittar man dig någonstans? Eh, man hittar mig på David Andersson på Twitter fast utan vokaler. Eh, Peter, vad oh, heter du? <laughs> Ja, och ett Man hittar mig som 11 på Twitter Och det är alla vokaler med I det namnet Sara, var Och ett någonstans? W Och massa E och L Så att det är bara att köra på Man hittar också mig på Twitter Jag har sparat våra vokaler Och tagit bort en Så Sara Mertsell Ja Det ja. ja. okay, gick inte hela vägen som David där Jag, det Jag ser fram emot eh, att, att prata mer. Yeah. Mm. Tack så mycket allihopa tack, Jättekul tack. tack Mattesnack är en poddsändning av mattelärare för mattelärare Du är välkommen att skicka tankar och förslag till mattesnack Introduktions- och avslutningsmusiken heter 5 plus 6 plus 7 lika med 35 Och är skriven av Voco.